Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala išrafi al-anbijai wal-usalina bina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila i umid dini thumma amma ba'd. Uvažno braću, poštovane sestri, uvažni gledatelji, ovo je 16. predavanje u kojim se družimo sa predmetom hadisa. Komentarčimo poglavlje uh, etika, moral uh, iz knjige i rodostini hadisa imama Buharije, rahmetullahi alihi. Zadnje što smo govorili jeste uh, hadisi koji govori o tome da je vjernicima, muslimanima, zabranjeno da psuju i vrijeđaju vrijeme, jer na taj način vrijeđaju uzvišnog Allaha s.w.t. jer je on taj koji njegovom dopuštenjem i njegovom dozvolom se vrše promjene u vremenu. Nakon toga opet rekli smo Imam Buharija u ovom poglavlju pokušao da spomene neke stvari koje Arapi koristi u svakodnevnom životu, da li su određene stvari sporne ili nisu sporne, pa je nakon toga Imam Buharija spomenuo jedno poglavlje, to je Čovjekove riječi, žrtvo bih i oca i majku za tebe. Da li se mogu ukazati te riječi, e, Arapi imaju znači izreku da kada nešto neko radi dobro, da mu kažu žrtvo bih za tebe i majku i oca. Da li je dozvoljno to ukazati generalno i da li se to može kazati nekom je mimo Božih poslanika, ali se letu selam. U 6184. hadisu stoji da je Alija radijallahu ta'ala kazao Nisam čuo Allahog poslanika, alihi salatu salam, da nekome kaže kako bi za njega žrtvo svoga oca i majku osim Sa'adu. Čuo sam Allahog poslanika da kaže Gađaj, žrtvo bi svoga oca i majku za tebe. A mislim da to bilo na dan bitke na Uhudu. Znači Alija radijallahu ta'ala prenosi i pripovijeda kaže Nisam čuo da je to Allahog poslanika kazao ikome osim Sa'adu. Sad ibn Ebi Iwakaso radi Allah, te arvim da mu je to kazao u na Uhudu, rekao mu je gađaj, žrtvao bi majku i oca za tebe. Pa kažu islamsko čenjaci, generalno, većina, velika većina islamsko učenjaka smatrali da se ovi riječi mogu ukazati i nekom je mimo Božijeg poslanika, alih i salatu wasalam, u, u kontekstu kada, hajde da kažemo, to bude i odgovarajuće. Svakako, e, da neko ne pomisli da se bukvalno misli ovim riječima, da bi mi dali nekom prednost nad roditeljima, nikako, već je to, opet vraćamo se na ono, da svaki jezik ima svoje specifičnosti, pa je ovo uzre, je uzrečica koju su Arapi imali običaj da govori, kada nekoga želi da ga pohvali za nešto što radi, pa kažu radi, Znači, ja bih bio spreman da žrtvojem majku i oca za tebe. Ali, znači, definitivno e, da se time znači želi pohvala insanu. Svakako da su to ashabi govorili za božijeg poslanika, ali se leo tu vaselam, u dosta slučajeva su ashabi govorili to božijem poslaniku. Svakako, kada to dođe u kontekstu božijeg poslanika, onda definitivno, znači, nama je Allaho poslanika, ali se leo tu vaselam, najpriči u svakom pogledu. Ali je i danas dan dozvojno koristiti tu zreću, je Božji poslanik koristio u kontekstu određenih ljudi, onda kada insan želi da nekoga pohvali. Pa nam je ovdje, znači, Imam, imam Bohadi citirao određene argumente koje ukazuju, znači, i da je Allaho poslanik, jer selam nekim ljudima to govorio, a isto tako citirao je nakon toga poglavlje, uh, Novo pod poglavlje 6185. hadis u kojem stoji da je Allahu poslanik ali se letu osram jedne prilike bio na putovanju pa je jedna od deva posrnula pa je spala korpa u kojoj je bila žena Allahu poslanik ali se letu osram pa kaže e, se u hadisu pa je Ebu Talha je priskočio, mislim da je sletio, skočio sa svoje devi, došao je do Allahu poslanik ali se letu osram rekao Allahu poslanik Allah me učinio odkupom za tebe. Znači ovdje je došlo u kontekstu da on rekao Allah me učinio iskupom za tebe, ali znači sve je to u žargonu, u žargonu, znači rekli smo odnosno u kontekstu arapskog jezika i da ne ima smjetnjaka obogda da se to i danas dan koristi sa ispravnim tumačenjem, sa ispravnim značenjem ovih riječi. Nakon toga imam Buharija, počinjem sa jednim novim dijelom našeg ludskog života, nešto što je svima nama interesantno i potrebno, to je e, poglavlje koji se vezuje za e, propise i određene adabe, vezanje za nadjevanje imena djeci. Znači, rekli smo ovoj poglavlje etike, Imam Buharija ne drži se nikakvog da vidimo, sad je govorio o zavrem psovanja vremena, sad govori o određenim uzrećicama, a sada govori o tome koja su... E, Najdraža imena kod uzišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koje može dati svome djetu, a istu tako šta ima sporno i šta ima od propisa se vezuje za nadjevanje imena. Pa kaže Imam Buhari ovom pod poglavljem Bab hubul isma'i ila Allahi 'azza poglavlje koja su to imena najdraža uzišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo rekli da Imam Buharija nekada kroz svoja poglavlja u naslovnu poglavlja Citira neki hadis kojeg nije zabilježio on u svojoj izbirci, zato što taj hadis ne ispunjava njegove uvjete, ali je taj hadis u osnovi vjerodostojan. Pa imam Buharija na osnovu tog znači hadisa koji je vjerodostojan, a ne ispunjava uvjete njegovog sahiha, naslovi poglavlje. Nakon toga citira hadis koji indirektno potvrđuje tu činjenicu. Kao što i radi o ovom poglavlju, kaže bab Ehabbu Esmaila Allah, Poglavlje koja su to imena najdraža uzlišenom Allahu. Imam hadis koji bilaži ima muslim da je la Allah poslani Kalejih s.a.w. kazao doista su Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. Znači imamo vjerodostan, jasan hadis. Na osnovu tog hadisa imam Buharija je stavio poglavlje najdraža imena Allahu s.a.a. jesu Abdullah i Abdurrahman pošto taj hadis nije ispunjava njegove uvjeti ne je jedan drugi hadis gdje nam indirektno ukazuje da je ime Abdurrahman jedno od najdražih imena uzvišom Allahu, pa stoji da je Džabr radi Allahu ta'ala je rekao jednom od nas rodio se djeća pa mu je dao ime Kasim mi smo mu rekli nećemo te zvati Ebul Kasim niti ćemo, niti meče, niti ćemo te poštovati zbog toga on je obavijestio to mi je Allah poslanika ali se letu selam pa mu je Allah poslanik rekao daj svome sinu ime Abdurrahman znači došao je čovjek nadio je bio svome djetetu ime Kasim pa su, Allah, pa su ashabi znači hajde da kažemo malo to negirali jer Allah poslanika ali se letu selam je imao nadimak Ebul qasim. pa ovaj čovjek koji je dao svome djetu ime Kasim on bi trebao da ima nadimak kao i Božji poslanik otac Kasimu Ebul qasim. Pa je e, došao ovaj čovjek Božijem poslaniku, iako ćemo o tome, da se neko može nazvati Ebul Qasim nakon smrti Božijeg poslanika, ali mu je Božij poslanik rekao, nadi svome djetu Abdurrahman. Nije ovdje Božij poslanik, ali se, tu je sam spomenuo da je to jedno od najdražih imena e, uzvišom Allahu, ali je to potvrđeno drugim hadisima, pa je to imam Buharija stavio u naslov. Znači, najdraža imena Allahu Subhanahu wa ta'ala jesu a, a, Abdullah i Abdurrahman dobro. Nakon toga dolazimo do ovog poglavlja. Jedno znači poglavlja to je da li se mogu da li se mogu nadjevati imena eh, Mohamed a. da se nadje ime našim djetetu sada u današnji imen Mohamed i da li čovjek može svome djetetu dati ime kasim pa da onda njegov nadjevak bude Ebul Qasim. Vidjet ću imam Buharija, rahmetullahi a. ovdje je citirao eh, nekoliko argumenta gdje Allah kazao Ne nadijevajte moje ime, a, nadje, a ne nadijevajte sebi moju kunju ili nemojte davati sebi moj, znači moj Nadimak Al-Aubsanik je bio Ebul Qasim. Pa je on kazao: "Vi dajte svojoj djeci moje ime Muhammed, ali nemojte da dajete djeci, da djeci ime Qasim, pa da vi imate onda Nadimak Ebul Qasim." U svakom slučaju, ispravno i tačno je da se to zabran samo odnosila za život i vrijeme božjeg poslanika alihi salatu ve selam da koneko e, dozove ebul kasime da znači da se to znači da se samo odnosi na božjeg poslanika alihi salatu ve selam a ne na nekoga drugog pa znači iz ovih hadisa znači imamo da je lov poslanik u više hadisa kazao nadijevajte moje ime a nemojte davati sebi e, kunju ili e, nadima koji ja imam otac kasimov pa kažu islamski učenjaci prvo dozvoljno naditi ime Mohamed, jer poslanik rekao nadjevajte moje ime. Druga stvar, ta zabrana da se daje sebi nadima kao nadima Božjih poslanika eksplicitno je vezana za život Božjih poslanika, ali se selam wasalam, došlo je u virdostojnom hadisu koji nije zabilježen Buharija, a da je jedan asab rekao, Allaho poslaniće, ako mi se nakon tebe rodi djete, mogu li ga nazvati po tebi i mogu li ja sebi dati nadimak kao što ti imaš nadimak, pa moja Allahoposlanik rekao može. Iz ovog hadisa islamsko činjaci jasno su shvatili da znači čovjek može svome djetetu dati ime Muhammed a može mu isto dati ime Kasim pa da on onda ima nadimak Ebul Kasim, otac Kasimov i inša da je to samo stvar bila zabranjena za vrijeme života alihi Muhammeda a.s. Nakon toga Kaže Imam Buharija, poglavlje, bab ismu el-hazen. Pita a, poglavlje, da li se može nekom i naditi ime hazen. U arapskom hazen, znači ima isti korijen riječi od huzn. Huzn je tuga, a hazen, hazen znači nešto grubo, tvrdo. Grubo i tvrdo. Pa da vidimo šta nam kaže u ovom hadisu. Došao je čovjek odloživih poslanika alise alatu wasalam pa mu je kazao kako ti je ime čovjek odgovorio Hazn. Allahu poslanika alise alatu wasalam reče ti si sehel. Na tom mu čovjek reče neću da mijenjam i neću promijeniti ime kojim je, kojim je, kojim je nazvao moj otac. Ibn Musaj jeb, on je znači potomak i unu od ovog čovjeka Hazna, on kaže još uvijek je u našem ponašanju primijetna osornost i grubost nakon što je ovo ovaj naš djed rekao Božijem poslaniku. O čemu se radi? Znači, Allaho poslanik vidjet iz drugih poglavlja kada bi vidio da neko ima ime koje ima na arapskom jeziku značenje, koji nije lijepo pozivi poslanike, preporučiva o ljudima da zamijenu ime. Pa znači, ovaj čovjek kada je došao Božijem poslanika da ga je pitao kako se zoveš rekao je hazn, hazn grub, osoran Tako bi bukvalno bilo prevedeno. Pa mu kaže Allah, ne, ne, ti si sehn, ti si neko koji je blag, mehak. I onda ovaj asav kaže, ja ne želim da mijenjam ime, babo mi je tako dao da mi ime Hazn. Onda nakon toga dolazi na kraju predaje unuk od ovog čovjeka koji je tako rekao Boženim poslaniku, kaže, mi i dalje u svom životu zbog tog njegovog imena osjećamo tu grubost. Mi ćemo poslije govoriti da ime može utjecati na čovjeka, Ali ne kaderom, ne kaderom i sudbinom, već ime utječi na čovjeka zato što kada se ime često ponavlja čovjeku, ono, znači, to svojstvo ostavlja na čovjeka, na čovjeka traga, sa psihološki strani. Primjer radi kada mi svome djetetu ili nekome sto puta kažimo ti ne znaš, ti ne znaš, ti to ne možeš, ti nisi siguran, ti si, ti si, jednostavno čovjek i poprimi svojstvo onoga što mu se toliko puta govori. Pa i tako isto ime, kod nas imamo, mi živimo u podneblju gdje imena nemaju svoje značenja, to je nešto drugo, ali kod Arapa ime ima svoje značenje, hazn, U osnovi jeste vlastito ime, ali hazn ima značenje grub. Pa kada ti čovjeku kažiš stotinu i hiljedu puta, dozivaš ga grubi, grubi, grubi, osorni, osordi, osorni, jednostavno to vremenom i postane, hajde da kažemo, njegova osobina. Pa znači veoma je bitno, kada vam neko bude govorio da imena ostavljaju traga na djecu, ostavljaju traga onda kada... Kada znači dijete razumije značenje imena, pa to značenje ostavlja traga na dijete, a ne nikako da ako nadješ dijetu to ime, to ime kaderom i sudbinom mijenja dijetu, sudbinu da ono postane drugačije. To ne, je neispravno ubjeđenje. Pa znači, u ovom hadisu vidimo da je Allah poslanika, da je bila njegova praksa kada bi vidio da neko ima ime sa lošim značinjem, da bi mu preporučio da to ime zamijeni. Vidimo da ovaj ashab odbio da zamijeni ime, pa kažu njegovi unuci, mi i dalje kod sebe osjetimo da imamo te grubosti jer smo je genetiku naslijedili od našeg djeda. <hums> Nakon toga kaže se u novom podpoglavlju ismi ila ismi ahsan predjevanje imena u ljepši od onoga na kojim je čovjek bio. Znači imamo sada novu poglavlju kojim nam Imam Buharija kaže da u islamu može se desiti da čovjek ima loše ime pa kada odraste tomu se ime ne sviđa da to ime zamijeni u neko koje je ljepši od onoga koje je imao. imamo ovdje jedan malo duži hadis u kojem stoji da su Božjim poslanikom alih selera tuva seram donijeli jedno dijete, pa je Allah poslanik znači držao tu malo dijete, pa im ga je dao imao i neki obaveza, pa je Allah poslanik na kraju hadisa kaže gdje je dijete oni mi kaže mi smo ga odnijeli Allah poslaniće kako ste mu dali ime pa su oni odgovorili Allah poslanik alih se tuva seram je rekao ne, to ime nije za njega dobro već je njemu treba da bude ime munvir, pa su mu oni i dali ibe munvir, pa vidimo znači iz ovog I još iz drugih hadisa u kojima stoji da log kada bi vidio znači da neko ima neko ime koji ima loše značenje preporučio bi tim osobama da promijene ime u e, neko drugo i ljepše ime. <kuh> Imao također hadis od Abu Hureri 6192. hadis e, od Abu Hureri da je Zainab bilo je ime Barra. E, Berra na arapskom znači kao neka koja jednostavno sama sebe hvališe, čini dobročinstvo. A isto tako u arapskom, kao što imena imaju značenja, znači da insan bude grub ili nešto slično, to mi isto tako nije pohvalano čovjek ima e, ime e, u kojem se on značenjem tog imena hvališi. Kao kada bi mi danas čovjeku dali ime na bosanskom dobročinitelj. I tako čovjeka zovemo dobročinitelj, dobročinitelj, tu i u jednu ruku, znači, pohvala tom insanu. A može se djeti da je on najgori čovjek na planeti, ali ime mu dobročinitelj. Pa znači, u Islamu isto tako nije dobro nadjevati djetu ime, ako znamo značenje toga, a da to ime nosi u sebi neku, neki vid pohvali za to djete i u jednu ruku, hajde da kažemo da se time ono ihvališi. Pa znači, vidimo da je Allahoposlanik, ali se leto se nam ovdje uh, za i ne bi preporučio da promijeni ime iz Brna u Zeyneb, pa je to ona i, i uradila. I opet Imam Buhari je ja opet ponovio hadis jer je sad došao ovdje u jednom novom kontekstu za ovoga ashaba Hazna da moja Allah poslanika ali se reda tu ja preporučio da promijeni ime pa smo rekli znači nema ništa sporno u islamu da čovjek možda zbog određenih faktora kao što smo mi živjeli u komunizmu pa su ljudi davali djeci razno razna imena djeca sutra kada odrastu spoznaju vjeru spoznaju da je to neko loše ime znači insan u islamu ima pravo da promijeni ime u neko ljepše ime iako ono što je što je interesantno treba da znamo da osnova je osnova je dozvoljenost nadijevanje imena Vi kada vidite historiju, znači samo ime Ebu Bekr i Omer i Osman, sve su to bila imena velika većina sahaba, znači Allah oposlanik je odobljio njihova imena u Islamu. Oni su prije toga bili mušrici, pa su primali islam i 95%, 99% sava Boži poslanik je ostavio njihova imena, osim nekolicine njih, 5 ili 10 sahava kojima je poslanik preporučio da zamjenu sva imena, jer su njihova imena imala nešto spurno. Tako da, kažu islamski učenjaci, osnova je da čovjek može sebi nadjenuti bilo koje ime, osim imena koja su iz određenog razloga zabranjena ili pokuđena. Znači, a opet o tome imamo posebna dijela. Dijela napisana koja govori o propisima nadjevanja imena djeci, pa imamo određene faktore e, e, zašto određena imena nisu pohvalna u islamu. Nakon toga novo potpoglavlje, bab men sema bi esma il embija o onome koji svome djetetu nadje ime nekog od poslanika. Mi ćemo poslije vidjeti da imamo, da u islamu imamo stepene, ljepote imena, pa najlepša i najdraža imena su Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga su najlepša imena ona koja počinju sa riječi abd, ali mimo Abdullah i Abdurrahman, jer su ovu spomenuto u hadisu. Pa, na primjer, Abdulaziz, Abdurrahim, Abdulhaliq i tako dalje, znači... Prvi stepen su najljepša su imena, ona imena koja je poslanik rekao da su najljepša, Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga imena koja isto počinju sa riječ Abd, rob, rob milostivog, rob stvoritelja i tako dalje. Abdul Aziz, Abdul Haliq i tako dalje. Nakon toga treći stepen jesu imena poslanika. Pa je u Islamu pohvalno i lijepo da se nadjevaju imena poslanika. Čak u jednom hadisu za kojeg šeha dana kaže da je virusan, Allah poslanika alaih salatu wasalam je kazao te semu bi esma il embija nadjevajte sebi i svojoj djeci imena poslanika. Pa ovdje kaže Imam Buharija poglavlje onaj ko nadije svome djetetu poslaničko ime. Pa navodi predaje, mnoge predaje u kojima stoji da je Allah poslanik ali i selet u imao sina kojim je bio nadio ime Ibrahim. Pa Imam Buharija ovdje je citirao različite hadise u kojima se samo potvrđuje da je sin u Boži poslanika alihi i selet bilo ime Ibrahim. Pa primjer radi ujednum od hadisa 6 ila da stoji kaže je qala lammat mata Ibrahim aleyhi salahtu wa Kaže, hadis je, ali kaže se u hadisu, pa kada je umrao, umru Ibrahim, Allah, sin Allahu poslanika, alihi salatu waslam. Znači, želi imam Buharija da potvrdi kroz različite hadise da je zaista Mohamed, alihi salatu waslam, imao sina kojim je dao ime Ibrahim, a svakako Ibrahim, Ibrahim je poslaničko ime. Svi znamo da je Ibrahim, znači, jedan od e, odabranih ulul azm poslanika. Mm. Isto tako opet nam ima Buharija citira 6196. hadis gdje kaže Dajte djeci moje ime Pa i Mohamed aleyh, wasalam, je najbolji poslanik samim tim da je odobrio nadjevanje njegovog imena On odobrava da se nadjevaju e, imena ostalih, ostalih poslanika Pa smo rekli da imamo četiri kategorije lijepih imena u islamu. Najljepša imena su ona imena za koje poslanik rekao da su najljepša, Abdullah i Abdulrahman. Nakon toga druga imena koja počinju sa riječi Abd, Rob, i onda neko od Allahovi subhanu wa ta'ala lijepi imena iz svojistava, Abdul Aziz, Abdur Rahim, Abdul Khaliq i tako dalje. Nakon toga dolazi na trećem stepenu imena poslanika, a prvenstveno među njima e, pet odabranih poslanika ulul azm, pa znači nadjevati e, imenima djeta e, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammed e, i tako dalje. Imena i ostalih poslanika. I četvrti stepen jeste da se nadjevaju imena djeci uzoriti dobrih ljudi. Pa primjer radi Omar, Osman, Ebu Bekr, Ali imena ljudi kroz historiju velikih alima znači da se nadjevaju djeci imena i suprotno to mi kažu islamski učenjaci pokuđeno je pokuđeno je davati imena pokvarenih ljudi. Pokuđeno je davati djeci imena ljudi koji su historijski bili pokvareni. U današnje vrijeme to kažu islamski učenjaci imena pjevača, imena znači ljudi koji su kriminalci i tako dalje. Pokuđeno je djeci davati takve imena jer će djete biti prinuđeno da čitav život ga ljudi dozivaju po tom imenu, a tako ime je imao čovjek koji je u historiji poznat kao neko loš, za razliku kada imate čovjeka ima ime Omar. Pa kada god se kaže Omer, ljudi se prisjete Omer i njegova pravednost, i njegov hilafet, ili kada se kaže Uthman, ili kada se kaže Alid, ili kada se kaže Mesud i tako dalje, znači imena velikih ljudi. Pa imamo četiri kategorije nadjevanja lijepih imena, imena Abdurrahman i Abdullah, imena druga koja počinju sa riječi Abd. I nakon toga se doda neko od Allahovi, i, i, i lijepo ime, nakon toga imena postanika, nakon toga imena Allahovi odabranih robova. <clears throat> nakon toga, Imam Buharija dolazi sa opet pod poglavljem i kaži poglavlje o onome koji zove svoga druga ili prijatelja, pa iz njegovog imena izostavi jedno slovo znači izmila kao kada mi zovemo čovjeka, znači pa jednostavno izostavimo nešto iz njegovog imena, iz respekta, ispoštovanja prema njemu, pa nam ima Buharija ovdi spominuo da je Boži poslanik jedne prilike zvao Ebu Hureiru, Ebu Hureira, Ebu Her, znači nije završio njegovo ime, već je ga zvao, hajde kažemo, iz nježnosti i blagosti prema njemu, zvao ga je Ebu Her, ili imamo isto tako vjerodosan hadis da je rekao Aishi, Ja Aish, Na arapskom Aisha ima znači na kraju kao što kod nas ženska e, imena imaju a slovo u arapa ženska ženski rod ženska imena imaju slovo t pa Allahu salli kaley seletu ve selam izbacio to iz njeznog imena iako znači ide ja Aisha ali kaže Al-Slim ja Aisha znači opit iz lijepog obrođenja prema svojoj supruzi. E, isto tako, onaj Gonić deva o kojem već noćas nekoliko puta spominjemo i pogledajte koliko ima e, različitih propisa e, vezano za taj hadis. na, na U jednom od hadisa Božni poslanik je mu rekao, ja enđeš. Nije mu rekao, ja enđeše. Reć mu je rekao, ja enđeš. Pa, hoće imam Buharija da kaži u islamu čovjek izmila iz respekta prema nekome, želeći da se, znači, hajde kažemo, da ga... E, da se prema njemu lijepo ophodi, dozvoljeno da iz njegovog imena izbaci jedno slovo. Nakon toga, imamo još dosta hadisa, pa želimo inšala da ih noćas i završimo, tako da se nećemo mnogo zadržavati. Nakon toga 6204. hadis, davanje nadimka kunje, ebu Turab nekome, Čovjek u koji već ima jedan nadimak, znači Alija radijallahu ta'ala imao i sina Hasana i Huseina, pa je njegov nadimak bio Ebul Hasan, otac Hasanov. Arapi inači, imaju običaj da daju znači, čovjeku nadimak po njegovom najstarijem muškom djetetu. Po najstarijem muškom djetetu daju mu nadimak i kod Arapa je čovjeka dozivati po njegovom nadimku kunije respekt. Pa čovjek, znači, kad nekoga želi da respektuje, kažemo, ako ima sina Hasana, ja Ebul Hasan, o oče Hasanov. To je, znači, jednostavno tako kod Arapa običaj. Pa Alija, radijallahu ta'ala, imao je dva sina, Hasana i Huseina. Bio je poznat po nadinku Ebul Hasan. Jedne prilike, ovdje nam je Imam Buhari citirao taj hadis, i, i Imam Alija, a, odnosno, radi, Alija, radijallahu ta'ala, Njemu je bio taj nadimak najdraži Ebu Turab jer mu je Božji selam, dao taj nadimak. O čemu se radi? Kaže, jednog dana naljutio je se Alija radijallahu ta'na na Fatimu pa izašao iz kući i legao uza zid džamije. Alija radijallahu tajanom je bio zet božin poslaniku, ženio njegovu čirku Fatimu. Pa su se oni, ko što se i svako drugi može nešto znači porječkali, pa je se Alija naljutio i izišao je iz i gdje će otišao u džamiju. Kod nas bi otišao u kafanu, otišao bi kladionicu, ali oni su, kada se naljute, ode u džamiju. Pa kaže, legao je u izazid, jer vijesnik sallallahu alaihi sallam došao je do, njegov, do njihove kuće tražeći ga, pa su mu rekli On leži uza zid u džami. Pa vjerovijesnik, sallallahu alaihi sallam, otišao je potom kod njega, a lijeđa su mu bila prekrivena prašinom. Vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam, brisao je leđa sa njegove prašne, govorići, ustani o ebu turab. Ustani o ebu turab, znači u arapskom turab je prašina. Pa je božni poslanik došao i sa leđa, pogledajte, opođenja, punca prema svome zetu. Došao je, on se naljutio na njegovu čerku na leđima kako je ležao, bila su bila mu je prašina na leđima, pa je Božiji poslanik znači čistio njegova leđa i kaže ustani o Ebu Turab. Pa sam Alija je govorio, kao što stoji ovdje na početku, najdraži ime Alija radjalom bilo je Ebu Turab, jer ga je tim imenom oslovio Boži poslanik. Ono zbog čega je Imam Buhari citirao ovdje ovaj hadis jeste, Ali je radijallahu ono imao jedan nadimak, pa mu je Allah poslanih dao još jedan nadimak, ebu turab. Tako da znači nema smetnje da čovjek ima više takvih nadimaka u islamu. Nakon toga, e, imam Buharija stavlja poglavlje bab, kunjetul mušrik, poglavlje da čovjek nadimkom, lijepim, respektom nazove čovjeka koji je ne nemusliman mušrik. Pa je Imam Buharija ovdje spomenuo nekoliko hadisa koji indirektno ukazuju na to da, da znači nema smetnje da čovjek musliman iz respekta u razgovoru nekog od ljudi nemuslimana zovne nadimkom po njegovom djetetu. Znači i danas dan kod Arapa vidjet da ljudi doktori, ljudi alim i šehovi jedni i drugi oslovljavaju po svojim kunijama, po svojim nadimcima, po njihovoj djeci. Pa je to sigurno jedan vid respekta i poštovanja. Pa znači i to poštovanje postoje se pitanje da li je dozvojno čovjek nemusliman na respektu i poštuje i da ga zove tim nadimkom. Pa nam je Imam Buharija spomenuo nekoliko argumenata u kojima se vidi da Allah poslanika ali se, letu se nam spominjući mušike, spominjaju je po njihovim kunijama i spominjaju je po njihovim nadimcima. Jedan od najpoznatijih argumenata jeste predaja koja nije kod imama Buharije zabilježena kada je onaj Mušik u to vrijeme došao u Božijim poslaniku, Ebu el-Walid, pa je Božiji poslanik, on je govorio o Božijim poslaniku, pa on Božiji poslanik nakon što on završio kaže... E kad feragte ja abal Walid yesli Abu Walide završio sa onim što se došao da izložiš kad je rekao jesam kaže et, poslušaj ti sada moj govor pa ga je Allahov iako je došao i u jednu i vriješao e, nudio mu je nešto što ukazuje da omalovažava Božijeg poslanika Allahov poslanik mu je opet uzvratio respektom i poštovanjem jesili kaže završio o Ebu Velide tako da e, Imam Buharija nam je odcitirao nekoliko predaja iz kojih se vidi čak znači jedan hadis koji je izuzetno dug dvije stranice Imam Buhari ga je citirao samo na jednom mjestu gdje je Allah oposlanih spomenuo jednog čovjeka po njegovoj koniji. Pa znači, eh, ajde da kažemo, rezime je da ne ima smetnje u islamu, da čovjek obrati se čovjeku i nevjerniku sa respektom, s spoštovanjem, eh, zovući ga i znači oslovljavajući ga sa njegovim nadimkom, pogotovo kad je u pitanju nadimak po njegovom djetetu. <kuh> Nakon toga jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje, a to je Indirektni govor kojim se izbjegava laž. Jedno poglavlje znači, koje čovjeku može biti potrebno u svakome komunikacije to je da nekada čovjek bude u situaciji da ga neko nešto upita. I on ima neugodnost da mu kaže istinu, jer bi to moglo da mu napravi kažemo, neki belaj. Ima pravo u islamu da mu kaže riječ iz koje će on svatiti nešto drugo, a u osnovi ta riječ ima dva značenja pa onaj koji tu čuje riječ, on će sad ti nešto drugo iz a ti želiš nešto drugo kako bi se spasio laži. Kao primjer, kada je Boži poslanik, kada je Boži poslanik bio sa Božim poslanikom na devi, pa je zaustavio jedan čovjek, znači Ebu Bekr je bio poznat, bio je, znači, hajde da kažemo, stari od Boži poslanika, a Boži poslanik je bio na početku objave, bio je manje poznat. Pa kada je bila potjera, zaustavili su Ebu Bekr s poslanikom, kaže, ko ti je ovo? Kaže to mi je ona je koji me upučuje na pravi put, ali on to rekao na način, znači da su oni shvatili da je to vodič njegov, a u osnovi njega Boži poslanjik upučuje na pravi put, ali on mislio nešto drugo, a oni su shvatili nešto drugo. Pa znači u islamu je dozvan, to se zove u islamu teorije, da čovjek kaže riječ koja ima dva značenja, on kaže nešto željeći, a onaj koji sluša sa nešto drugo da bi izbjegao da mora slagati. Pa kažu islamski učenjaci, znači dozvoljena je ta, eh, ajde da kažemo, indirektnost, dvosmislenost, da čovjek kaže riječ koja je dvosmislena, ali po dva uvjeta, da čovjek znači, koristi riječ koja doista znači to značenje. Jednostavno da koristi riječ, kao kada je rekao onaj čovjek Božijem poslaniku, kaže odakli ste vi, kaže Allaho poslanik, mi smo iz vodi, mi smo od vodi, mi smo stvoreni od vodi. Znači pa je čovjek u ono upoznatu ubici na bedru, kada, su, kada je čovjek Božijem poslaniku kazao informacije o kada je kazao informacije o nepreteskoj vojse, pa kada je on poslije poslaniku rekao, a dobro, ko ste vi, kaže mi smo iz vodi, mi smo od vodi. Čovjek ostao začuđen, otkrije, jer to ima neko mjesto koji se zove voda. Pa mu je Božiji poslanik odgovorio indirektno. Pa znači, ako nekom je hoćemo odgovoriti indirektno, zato što imamo zatim potrebu, zato što su kaželi islamski učenjaci, ne treba da to bude preuladavajući govor kod insana. To se samo koristi kada čovjek ima veliku potrebu. Treba da termin koji koristi da bude zaista termin koji ima tu jezičko značenje i treći uvjet jeste da ne daj Bože time ne radi nešto što je zulum i nepravda, već želi da od sebe odagna nepravdu ili odagna od sebe neku nezgodnu situaciju. Pa ako se sve ove stvari ispuni, dvosmislenost i tevrija, znači indirektnost, dozvoljena je u islamu. Hanan ja imam Buharija ovdje je nekoliko predaja koje je tu potvrđuju. Prva od predaja jeste onaj poznati događaj sa Ebu Taghom kada mu je preselilo djete pa je on pitao svoju suprugu kako je dječak, ona je kazala da mu se smirio i nadam se kaže da se odmorio. Poznat je događaj sa Ebu Talhom radijallahu ta' ranhu, da je njegovo djete se razbolilo, pa je njegova suprva, on je bio izvan kući i djete je preselilo. Njegova žena je znači uzela djete i okupala ga i zamotala ga, rekla je porodci da nikome, da mu niko ništa ne govori da će mu to ona kazati. Pa kada je došao čovjek kući, nije žela odmah da ga nasikira tom vješću, on je pitao kako je djete, kaže, dobro je, smirlo se. A zaista kada čovjek umrije, on se smirio, nema više ni bolova, nema nikakvih problema pa te noći imali čak intimni kontakt. Sutra dana ona je njemu rekla da je, da je njihovo djete presedilo, pa se on u jednu ruku i naljutio, pa je otišao u Božjim poslaniku, pa je Allaho poslanik i pitao jeste li tu noć imali intimni kontakt, pa su rekli da su imali, kaže, Allaho poslanik je za njihoj puti dovu pa je uzvišen i Allaho podario bereket i blagoslov u tome da moja žena rodila drugo djete. Tako da, znači Imam Buharija nam je ovdje citirao tu predaju koja potvrđuje da, ova žena je koristila dvosmislen govor, dvosmislen govor, kako jednostavno ne bi, hajde da kažemo, svoga čoveka dovoljila u nezgodnu situaciju. Nakon toga, Imam Buhari je citirao nekoliko predaja, a sve te predaje su, znači četiri hadisa, govori o onome čovjeku koji je bio Gonić Djeva, kada mu je Boži poslanik rekao Rifkan Bilqawarir, indirektno mu govorići na žene. Inače, generalno Arapi, Generalno Arapi ne vole spominjati imena žena, to je znači i danas danim zadržano i znači ne vole direktno govoriti o ženama, pa ovdje Allah poslanik mu kaže, pazi, pazi kako goniš deve, čuvaj znači te staklene bočice, rifkan bil qawarir, pa je ovdje je i Boži poslanik indirektno znači aludirao je na žene, a koristio je neki drugi termin. Znači, nema potrebe, ako Bog da, da ponavljamo u islamu, dvosmislenost teorija ne treba da bude nešto što čovjek stalno koristi, da potom i bude prepoznatljiv jer ljudi gube više povjerenje. Ali da to čovjek uradi ako ima veliku potrebu za tim, da riječ koju koristi, da zaista ima dvosmisleno značenje, da ne čini time nikome zulum i da... To čini onda kada ima neku veliku potrebu za tim. Vidjeli smo, znači, kroz erodostojne argumente da je to, inša Allah, u tim situacijama dozvoljeno. Nakon toga, Imam Buharija stavio jedno novo pod To je izgovaranje tekbira i tespiha pri čuđenju. Beb et tekbiru et tespiha inde et te adžubu. Nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi uzrećice imaju da opsuju, da uvrijede i tako dalje i znam dosta ljudi koji poslije kada se vrati vjeri i počnu klanjati dugo, dugo vremena ne mogu da svoj jezik, aj kažemo, u kontrolišu jednostavno jer su naučili da sastavljaju B i e, da psuju, da vrijeđaju, da lažu, da proklinju i tako dalje. Pa je od edeba od znači eh, ajde kažemo lijepog ponašanja momina i momkinje kada nešto se vidi lijepo ili nešto se začude, da kažu subhanallahu Elhamduli Allahu Ekber šta je se desilo. Ako od nas ljudi opsuju, opsuju sva šta nešto, znači pa nas Islam uči kada čovjek se nešto začudi, kada se nešto veliko desi, da ljudi, znači njihova uzrećica bude veličanje Allaha, subhanallah šta se desi, Allahu Ekber poplava, subhanallah nevrijeme. Ako od nas, znači ljudi ne znajući za te stvari, daleko od Allaha, daleko odvjeri, ljudi psuju, ljudi vrijeđaju Velik groj ljudi je došao na nivo da jednostavno psuje, sastavlja B i J da ne osjeti. Jednostavno to je uzrećica. Kao što ima velik groj ljudi uzrečicu e, imali smo jedan hadis koji o tome govori i želio sam da o tome kažem nešto, ali smo prešli preko tog hadisa, ljudi kada se e, kao uzrečica zaklinju majkom ili ocem, pogotovo majkom. Znači u islamu je strogo zabranio da se čovjek zaklini nečim mimo Allaha subhanu wa ta'ala. Zabranjeno je u islamu se zaklinjati bilo čime drugim osim Allah, njegovih mira i njegovih svojstava. Mimo toga zabranjeno je zaklinjati se majkom, ocem, poslanikom, zabranjeno se zaklinjati kiabom, zaklinjeno se ništa, znači u islamu sve. I veli groj ljudi, ja sjedim nekad sa ljudima, vidim da se čovjek ne može kontrolisati. U toku razgovora on se zakljenje majkom, zakljenje se ocem i tako dalje. Pa čovjek vjernik treba da kontroliše svoj jezik. Da kontroliše svoj jezik. Pa kada nešto vidi da je se desilo, subhanallah šta je se desilo. Allahu ekveri ste vidjeli šta je se desilo. Znači da čovjek čuđenje izrađava na način da veliča i spominja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je došlo... Znači u hadisu 6218ti da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme ustao isna i rekao subhanallahu koliko su spuštene riznice ove noći koliko je spušteno smutnji ko će probuditi ove moje supruge da da bi one klanjale noćni namaz ali vidimo ovdje znači Allahu poslanik izražava čuđenje riječima subhanallahu Šta je već raz objavljeno? Subhanallah šta je se danas desilo? Pa je znači praksa Božih poslanika ali i salatu vasalam bila da kada bi se nešto desilo da bi znači, izražavao se i govorio veličajući Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga jedan veliki hadis 6.219 hadis koji govori u osnovi o jednom posebnom poglavlju. I mi se jednostavno vraćamo kako imam Buharja bio pronicljiv da bi nekada samo zbog jedne riječi citirao hadis iz jednog potpuno drugog poglavlja. Pa imamo dugi hadis da je Allahoposlanik jedne prilike bio u itikafu pa njegova supruga Safija došla kod njega u itikaf. Islamski učenjaci ovaj hadis prvenstveno citiraju u poglavlju itikafa. Pa je kada je došlo vrijeme da krene i kući Allahoposlanika ali se al salam, krenuo je krenuo i da isprati svoju suprugu pa je pored njega naišla su dvojica muslimana Pa ime poslani, al selam, se po imie Allahu pastani kelis selatu selam ne dozvolivši da šejtan se poigra sa njima da im šta došapne loše, kazao samo da znate ovo je moja supruga Safija. Ovo je moja supruga Safija. Pa su onda njih dvojica rekli subhanallahu Allahu postiče za da mi posunjamo nešto na tebe, za mi pa Allahu sanik postavi jedno veliko pravilo i kaže Kaže, šetan kola kroz insana sa njegovom krvlju, pa sam se bojao da vam šetan ne nanese neko zlo, odnosno da vam ne došapne nešto loše. Ali vidimo ovdje, imam Buharija citirao ta jedan veliki hadis iz poglavlja itikafa, samo zbog ovi riječi, reakcije ove dvojice ljudi, kad im je Allahoposlanik, jednostavno želio da ih upozori, vide Božji poslanik, sa nekom ženom stoji, ne daj Bože da im šeitan šta loše ne došapne, kaže Allahu poslanik, samo da vam kaže, ovo moja supruga Safija, onda oni reagiraju, čude se, kažu, subhanallah, Allahu poslaniće, nema potrebe da nam ti govoriš koje je s tobom, mi ti vjerujemo, kaže Allahu poslanik, doista šeitan kola ljudskom krvlju, doista šeitan kola ljudskom krvlju, pa sam se bojao, Bojao sam se da u vaša srce ne ubaci neko zlo. Nakon toga, nakon toga, pred posljednje poglavlje, predposlednje poglavlje u ovom našim našim inshallah večerašnjem druženju, a to je zabrana gađanja, gađanja kamenčićima. Znači pogledajte kako je islam precizan, kako je islam potpun. Uh, u etiku naših ponašanja jeste da je Allahu poslanik Kareysa ulazi i to znači da je Allahu poslanik zabranio da se ljudi međusobno kada sjedaju u nekom sjelu, prije os ljudi sjedili na zemlji, pa neko uzme kamenčić i stavi na prst i neko ga pogodi. Pa je Allahu poslanik Kareysa Latu sallallahu alejhi ve sellem zabranio i kaže a, a Abdullah ibn Mugaffal radijallahu ta'alahu kaže zabranio je Allahu poslanik gađanje kamenčićima i rekao je to ne može ubiti lovinu. Niti može težiti, može raniti neprijatelja, to može samo izbiti oči ili razbiti zub. Pogledajte kako je islam lijep i savršen. Znači, ako nešto nema koristi, nemoj to činiti. Ako nekoga gađaš kamenčićem To nije nešto jako da bi sad ti mogao uloviti lovinu, niti možeš sad tim neprijatelju nešto naštetiti, time možeš možda čovjeka pogoditi u oko pa mu ne daj Bože oštetiti oko ili ga pogoditi u zub pa mu slomiti zub. A svakako oštetiti čovjeku oko, oštetiti zub je šteta, a s druge strane to se u islamu i tekako strogo plaća tako da znači Allahu poslaniku ali se letu selam daje muslimanima smjernice do najmanje njegove postupke u islamu a to je da ne treba da jedi druge gađaju u međusobnim sjelima u međusobnim sjelima sa kamenčićima. Prenosio je redostu madisu da jedan ashab vidio čovjeka kako gađa drugog čovjeka kamenčićem. Pa mu je rekao čuo sam Allahu poslanika da to zabranjuje. Pa je ovaj čovjek ideal je uzeo kamenčići gađao ljude. Pa mu kaže ovaj čovjek Pogledajte koliko su oni bili dosljedni u slijedjenju sunneta. Mi danas vidimo ljudi čine velike harame i mora šutit. Ako ukazuješ na to, ti si neko ko pravi problem, ti si neko ko, ko pravi smutnje itd. Ukazuješ na harame, ukazuješ na notarije, ukazuješ na širk. Ne, ne, ne, šuti, ne smiješ ništa govoriti. Pogledajte, ashab... Čovjeku kaže, vi čuo sam poslanika da kaže, nemojte se gađati ka menčićima. Pa ti to, kaže, radiš i dalje. Tako mi Allah, kaže, ja više s tobom nikad za života neću progovoriti. Pogledajte kako su ljudi bojkotovali nekoga ko se tako odnosi prema sunetu Božijeg poslanika. Čovjek ti kaže, nemoj gađati jer je to zabranio poslanik i on to nastavi raditi. Kaže, ja više nikad u životu s tobom progovoriti neću kako su oni bojkotovali one koji ajde kažemo krši sunet božjih poslanika ali ih isaletu bas selam I zadnje eh, podpoglavlje, iako Imam Buharija, Rahmetullah alihi ovdje stavio nekoliko podpoglavlja, ali sva ta podpoglavlja se vezuju za jedno poglavlje, to je u islamu, kako i na koji način da čovjek eh, nazdravi nekom je koje kihnu. Pa je znači Imam Buharija ovdje citirao nekoliko, nekoliko eh, podpoglavlja, u svakom poglavlju je citirao po jedan ili dva hadisa, u kojima je pojasnio kako i na koji način čovjek vjernik treba da e, kada kiše, kako da se ponaša. Pa je, mi ćemo to sva ta pogleda rezimirati, time ćemo kovog da i završiti. U islamu, nažalost, veli broj ljudi ne zna. Musliman čovjek 20-30 godina klanja, kihne i kaže nazdravlje. Znači, ima u islamu jasno preciziranom kako se nazdravlja čovjeku kada kihni. Pa, znači, prva stvar ako čovjek kihni, treba da kaže Elhamdulillah. Ako ne kaže, oni koji, su ga čuli, oni koji su čuli da je kihnu, nije on ništa odgodio, oni mu ne treba ništa odgovarati. Znači prva stvar čovjek kada kihne treba da kaže Elhamdulillah, da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni koji su ga čuli, neki čak učenjaci kažu da im je to vađib. Neki učenjaci kažu da je vađiv, zato insan, vidjećete nekada određen učenjake, kada drže predavanje i neko kihne u, u društvu i kaže, alhamdulillah, on prekine dersi i kaže, jarhamu kella. Zato što je bilo učenjaka koji su smatrali da je odgovor na, znači, eh, odgovor na njegovu zahvalu Allahu obaveza. Pa rekli smo ponovo, čovjek kada kihne treba da kaže u islamu, alhamdulillah. Oni koji čuju, treba da kažu «Jer hamuke Allah, Allah ti se smilovao». Ali rekli smo pod uvjetom da čovjek rekne «Alhamdulillah». Jer je došlo u jednostavnom hadisu da jedne prilike dvojica ljudi su kihnula kod Božih poslanika, pa jedan rekao «Alhamdulillah, drugi nije». Pa je jednom Božih poslanik rekao «Jer Allah, drugom nije». Pa su rekli zašto ovo mi nisi rekao kad on zahvalio i mi njemu nismo uzvratili. Pa čovjeku islamu kada Kihne kaže Elhamdulillah ljudi koji ga čuju treba da mu uzvrate rječima I onda on opet ponova njima uzvraća i kaže Znači, to su tri rečence koje čovjek treba da zapamti kada Kihne kaže Elhamdulillah. Oni koji su ga čuli, uzirate mu i kažu Jerhamu kella, Allah ti se smilovao. A on njima kaže Jehdikumullahu, Allah vas uputio napravi put وَيُسْلِحُ بَلَكُمْ I Allah popravi vaše stanje. Molim Allah da popravi naše stanje. Molim ga da nam bude milosti na sudnjem danu. Mi se večeras ovdje e, zaustavljamo. Završili smo poglavlje e, hadisa onako kako smo bili i obećali. Jezda nam je se e, malo to i odužilo i po, po prisutstvu braća i sestara vidimo da je to malo, hajde da kažemo, uzelo više vremena nego što je i trebalo. Ali u svakom slučaju program je bio takav. Ako Bog da sutra pravimo pauzu, petak je džuma. Od ponedjeljka Počinimo sa programom Akide. Program Akide, inšalabizle, neće biti dug, jer znači jednu sedmicu, maksimalno u sljedećoj tamo drugoj sedmici, možda dva ili tri dana, i time završavamo našu zimsku školu islama. Ostaje nam izlačenje nagrada, ostaje nam ispiti. Učite, učite, ispiti će biti veoma teški. Subhane, kallam, bihamdike, shalom, ilaj, ilaj, lans, takfiruke, ve, etubu, ilajk.